Profetul Iacob, aleyhi Salaam. Profetul Iacov, aleyhi salam, avea mai mulți fii. Printre aceștia, Iusuf, aleyhi salam, și Beniamin erau cei mai mici. Iacob, aleyhi Salaam, îl iubea pe Iusuf, aleyhi salam, mai mult decât pe ceilalți fii, aceștia fiind foarte geloși pe el din această cauză. Într-o noapte, Iusuf a avut un vis ciudat. S-a trezit și s-a dus să-l povestească tatălui său. El i-a povestit cum a visat că soarele, luna și 11 stele s-au prosternat în fața lui. Iacub a meditat la visul fiului său și și-a dat seama că Allah îl va face pe acesta un om mare în această lume și în lumea de apoi. Ascund gelozia fraților săi și de frică ca ei să nu cadă în plasa lui Sheitan și să-i facă frun rău lui Iusuf, a.s., l-a sfătuit pe acesta să nu le vorbească fraților săi despre vis. I-a spus că, dacă el va ascunde acest vis de ei, ala își va arăta îndurarea asupra lui, îl va învăța știința dezlegării viselor și va da scoburitorilor neamului lui Iacub, a.s., binecuvântări nenumărate. I-a spus cum Allah îl va face un om mare și îi va dărui profeția, așa cum a făcut cu Ibrahim și Isaac. Iacob, a.s., îl iubea foarte mult pe Iusuf, salam, și pe Beniamin, cei mai mici din familia lor, iar frații lui erau foarte geloși din această pricină. Ei au cerut tatălui lor să îl lase pe Iusuf, a.s., cu ei a doua zi pentru a merge undeva unde vor putea să se joace în voie, Însă tatăl lor și-a exprimat îngrijorarea, spunând că este frică ca nu cumva preocupați de joacă să uite de fratele lor mai mic și să-l mănânce vreun lup. Însă, fiii au insistat până ce și-au înduplecat tatăl. După ce au ajuns într-un loc îndepărtat de tatăl lor, L-au dezbrăcat pe Iusuf, alei salam, de cămașă, l-au coborât într-o fântână și s-au îndepărtat. Lui Iusuf, alei salam, i-a fost la început frică în fântână, însă nu pentru mult timp, pentru că ala prea înaltul a pus în inima lui siguranța că va scăpa din această situație și va avea parte de o viață onorabilă. Frații lui s-au gândit să-i spună tatălui lor că l-a mâncat un lup pe Iusuf a.s. și, ca să aibă o dovadă din cele spuse, i-au că cămașa cu sânge de căprioar. Au așteptat până la abusul soarelui, apoi au alergat la tatăl lor și i-au spus că pe frățiorul lor l-a mâncat un lup. Iacob a.s. s-a supărat foarte tare și nu a crezut cele spuse de fiii lui, însă s-a încrezut în ala și a spus, răbdarea e frumoasă. O caravană care călătorea din Damasc spre Egipt a dat în drumul său și peste fântâna în care era Iusuf, alei Hisalam. Un om din caravană a coborât găleata pentru a lua apă din fântână, iar Iusuf, alei Hisalam, s-a ținut de găleată și astfel a putut ieși de acolo. Oamenii din caravană l-au luat cu el în Egipt, unde l-au vândut vizirului Egiptului într-o piață de sclavi. Acesta l-a luat la el acasă și i-a spus soției sale să aibă grijă de el, ei neavând propriilor copii. În casa vizirului, Iusuf Aleihis salam a fost educat și bine îngrijit. Crescuse și devenise un tânăr foarte chipeș și puternic, astfel că toți oamenii vorbeau de el și se minunau de frumusețea lui. Soția vizirului, care l admira foarte mult pe Iusuf Aleihis salam, L-a chemat într-o zi în camera ei și a spus că vrea să i se dăruiască, însă Iusuf, a spus că nu poate face așa ceva, mai ales când este vorba de un om precum vizirul, care l-a îngrijit atâta timp. El a vrut să iasă din cameră, însă femeia l-a tras de partea din spatea cămășii, care astfel s-a rupt. Când a reușit să deschide ușa, l-a găsit pe vizir în fața lui. Acesta a înțeles că Iusuf, ale nu era de vină pentru cele întâmplate, chiar dacă soția lui l-a acuzat că el ar fi fost cel care a venit cu o propunere indecentă. Ruptura din spatele cămășii lui Iusuf dovedea nevinovăția lui. Soțiile și fiicele mai marilor egipteni se întâlneau și oblamau pe soția vizirului pentru faptea ei rușinoasă. Ea auzise de aceste vorbe care circulau și l a invitat pe toate acasă la ea, unde le-a adus o farfurie, un cuțit și mere. Ea a poruncit lui Iusuf, alei Histalam, să se îmbrace cu cele mai frumoase haine pe care le avea și să vină în acea cameră. Atunci când el a intrat, era așa de frumos încât ele au rămas înmărmurite. Nu mai văzuseră un om atât de și atât de frumos. Ele s-au tăiat la degete în loc să taie merele, însă fără să-și dea seamă. Nu simțeau nicio durere. Ele au zis, O, Doamne, acesta nu poate fi un om. Acesta cu siguranță este un măreț și frumos înger. Soția vizirului a replicat. Acesta este cel pentru care m-ați umilit. Eu m-am dăruit lui, însă el nu m-a acceptat. Însă, dacă nu se va lăsa în duplecat, voi porunci să fie închis. Atunci, femeile l-au întrebat pe ingrul, Alehi De ce nu-ți ascult stăpână? Iar el a răspuns: O, Doamne, pentru mine e mai bine să fie aruncat în închisoare decât să fac ceea ce îmi cere ea. El nu a făcut ceea ce a cerut fi soția vizirului, pentru că avea frică de Allah. Profetul Iusuf, salam, nu a ascultat de soția vizirului pentru că, mai presus de acest stăpân, el a ascultat de stăpânul suprem, Allah. Însă soția vizirului s-a hotărât să-i întindă o cursă. Ea l-a convins pe soțul ei că singura și cea mai bună soluție pentru încetarea vorbelor care circulau era ca Iusuf să fie întemnițat. astfel el a fost închis și odată cu el încă doi tineri cu care a făcut cunoștință și s-a împrietenit. Aceștia doi au avut fiecare câte un vis pe care l-au povestit mai apoi lui Iusuf, ei Am visat că storceam struguri, iar cu sucul stors de la ei îl serveam pe rece, a spus unul dintre ei. Celălalt a spus așa Eu am visat cum căram deasupra capului o tavă cu pâine iar păsările veneau și mâncau din ea. Noi știm că tu ești un om bun și credincios. Te rugăm, spune-ne semnificația acestor vise. Iusuf a spus astfel Eu pot să vă tălmăcesc visele și veți vedea că tot ceea ce voi spune se va împlini. Pentru că aceasta este o știință pe care Allah mi-a deslușit-o deoarece eu cred în el, în unicitatea lui și merg pe drumul strămoșilor mei, Ibrahim și Isaac. Nu îi fac lui asociați. Prieteni, considerați voi oare că sunt mai puternici zei neajutorați, ori Allah a tot puternicul care nu are nevoie de nimeni? Allah este cel care ne-a creat și ne-a înzestrat cu bunăstare. El ne-a poruncit să-l adorăm doar pe el, însă foarte mulți nu știu asta. Prieteni, unul dintre voi va deveni paharnicul regelui, iar celălalt, care a visat că păsările mâncau din tava de pe capul lui, va fi condamnat la moarte. Iusuf, alei l a rugat pe cel care avea să devină paharnicul regelui să nu uite de el și să-i spună regelui că fusese acolo închis pe nedrept. Primul dintre ei a fost eliberat și a devenit într-adevăr paharnicul regelui, pe când cel de-al doilea a fost pânzurat. primul a uitat de promisiunea făcută lui Iusuf, a.s., aceea de a vorbi cu regele, astfel că profetul a rămas pentru mulți ani în închisoare. Într-o noapte, regele a avut un vis în care el stătea pe malul Nilului. În timp ce șapte vite grase pășteau acolo, au venit alte șapte vite slabe și le-au mâncat pe celelalte. Regele s-a trezit speriat. După ce s-a liniștit, a adormit din nou. De data aceasta a visat că șapte spice de grâu Uscate au mâncat șapte spice de grâu verzi. S-a trezit din nou speriat. Dimineața, regele i-a chemat pe oamenii lui și le-a cerut să-i tălmăcească visul, dar niciunul nu a putut să facă aceasta. Atunci, paharnicul și-a adus aminte de colegul lui de temniță și a spus Lăsați-mă să merg în temniță la Yusuf și să-i spun de vis, el va ști cu siguranță să-l tălmăcească. A fost adus Yusuf și i s-a spus Spune cu dreptate, dălmăcește visul în care șapte vite slabe mănâncă șapte vite grase și șapte spice de grâu uscate mănâncă șapte spice de grâu coapte. Profetul Iusuf a răspuns în felul următor Șapte ani de zile va fi belșug, vor fi recolte bogate. Însă, după acești ani, va urma secetă. În cursul anilor în belșugați trebuie să munciți și să vă pregătiți pentru ce va urma. Recoltele adunate în perioada de bogăție le veți mânca în anii de secetă. După care va urma din nou bogăție și oamenii vor putea aduna grâne, struguri și susan din belșug, vor fi uleiuri din ele și vor putea trăi în bunăstare. Regelui a plăcut foarte mult răspunsul dat de Iusuf, a.s. și a dorit să-l facă unul dintre oamenii lui. Iusuf a refuzat, cerând ca înainte de toate, să se facă cunoscută nevinovăția lor. După ce cu toții au aflat că el era un om nevinovat și demn de încredere, Yusuf a.s. a cerut să-i se încredințeze administrarea hambarelor statului pentru că el va fi în stare să fie echilibrat în deciziile sale și să cheltuiască totul cu grijă. Yusuf salam, era acum vizirul regelui, iar zilele despre care vorbise el veniseră și cuprinseser întreaga țară. Oameni din toate colțurile țării veneau, iar Iusuf, alei le împărțea recoltele strânse din anii de belșug. Într-o zi s-au înfățișat la el și frații lui, cerând să fie ajutați cu grân. Ei nu și-au imaginat că Iusuf, alei ar fi putut să devină vizir și nici măcar atunci când l-au văzut nu l-au recunoscut, pe când el i-a recunoscut imediat. Câți frați sunteți voi? i-a întrebat el. Ei au răspuns astfel. Noi eram 12 frați, însă unul s-a pierdut, iar unul dintre noi a rămas alături de tatăl nostru. Iusuf, ale salam, i-a ospătat și a avut grijă să fie bine primiți la palat, după care le-a zis să meargă să-l aducă și pe celălalt frate al lor pentru ca el să le dea cele cerute. În caz contrar, ei nu aveau să primească nimic. Aceștia au mers la tatăl lor și i-au zis voința vizirului, însă el a răspuns astfel. Nu am încredere în voi. Mi-e teamă că veți face cu el așa cum ați făcut și cu Iusuf. Nu-l voi trimite până ce veți jura că îl veți apăra de toate pericole. Atunci tatăl lor s-a lăsat duplecat însă i-a povățuit să nu intre toți pe aceeași poarta a cetății. Ei au ascultat de sfatul tatălui lor și au făcut întocmai. Când i-a văzut... Iusuf, ale Histelam, i-a șoptit lui Beniamin că era fratele lui, fără să-i audă ceilalți frați. După ce au luat grânele și s-au pregătit de drum, unul dintre cei de la palat i-a oprit, strigând că printre ei se află un hoț. Surprinși și convinși că sunt confruntați cu o învinuire mincinoasă, Frații s-au lăsat controlați, iar în desaga fratelui mai mic a fost găsită o cupă, pe care Iusuf poruncise să fie ascunsă acolo, în mod intenționat, tocmai pentru ca fratele lui mai mic să rămână alături de el. Frații lui au încercat să-l înduplece spunând. Noi am jurat tatălui nostru că îl vom apăra și că vom avea grijă de el. Dar nu au avut ce face și s-au întors la tatăl lor și i-au povestit cele întâmplate. Acum acea cupă regală a fost găsită în deseaga fratelui lor mai mic, astfel că el a rămas închis la palat. Însă tatăl lor a refuzat să creadă că fiul lui ar face așa ceva. Era foarte supărat și acum plângea pentru ambii fii ai lui atât de iubiți. Ochii se uscaseră de-atât plâns, iar viața era foarte grea fără Iusuf și Beniamin. El i-a chemat pe fiii lui, și le-a spus să meargă și să-l aducă pe fratele lor mai mic să nu își piardă speranța că vor urma zile liniștite după atâtea greutăți căci în afară de necredincioși nimeni nu își pierde speranța. Ei au plecat în Egipt de unde aveau să ia ceva grâne și să ceară eliberarea fratelor lor mai mic. I-au explicat lui Iusuf alei situația cum lor era foarte trist iar, iar el le-a dezvăluit că este fratele lor pe care ei l-au aruncat în fântână. Apoi l-a preamărit și l-a slăvit pe Ala, care i-a binecuvântat și i-a reunit cu bine. Frații lui au zis, Ala te-a ales pe tine și te-a așezat deasupra noastră. Te implorăm să ne ierți pentru tot ce ți-am făcut. Însă Iusuf, a.s. a răspuns în felul următor. Teamă, nu vă voi pedepsi pentru cele făcute de voi. Ala să vă ierte, el este cel mai indurător dintre cei indurători. Iusuf, Salam a întrebat de tatăl său, iar frații lui au spus că a plâns foarte mult pentru el și că din această cauză a orbit. Atunci Iusuf le-a dat cămașa lui și le-a spus să o dea tatălui lor pentru ca ochii lui să se însănătoșească iar apoi să se mute cu toții în Egipt pentru a trăi o viață liniștită și îndestulat.” Când au ajuns acasă, au pus cămașa lui Iusuf, a.s., pe ochii tatălui lor și vederea i-a revenit. Iacob, Salam, s-a bucurat foarte mult de veștile aduse de fii lui și, la cererile lor de iertare, a răspuns că se va ruga lui Allah pentru iertarea lor, pentru că cu adevărat este iertător și îndurător. Iacub salam și-a luat întreaga familie și a plecat în Egipt. Acolo i-a întâmpinat Iusuf a.s. salam, spunând: Intrați în Egipt în siguranță cu voia lui Allah. Domnul meu este cel care face totul după voia sa și apoi creează și cauzele și le adeverește. Visul lui Iusuf a.s. se adeverise, acum frații lui se aplecau la picioarele sale, iar el stătea alături de cei dragi lui.